סיכום מסע החקר שלכם מוכן. עכשיו תוכלו לערוך את התשובה הסופית, ליצור ברקוד ולתלות אותו ליד החפץ כדי שגם אחרים יוכלו ללמוד מהגילויים שלכם.